Частина беззастережної пошани до мандала почала поступатися місцем роздратованості. Все ж таки, четверта година ранку, хай там мандел чи хто інший, Італьяферо запитав, не міняючи тону: Ну, а тепер скажіть, про що взагалі йдеться? Гаразд, панове, правив своєї мандел. Із смертю Вільєрса пов'язано дещо більше, ніж сам факт смерті. Доповідь Вільєрса. Віддруковану, наскільки мені відомо, в єдиному примірнику, засунуто в попільничку дезінтегратор, і від неї лишилося кілька клаптиків. Я не читав і навіть ніколи не бачив доповіді, але досить обізнаний у суті справи, щоб у разі потреби заприсягтися в суді. Рештки недознищеного в дезінтеграторі паперу є рештками доповіді, яку Вільєрс підготував до виступу на симпозіумі. Ви ніби маєте якісь сумніви, докторе Райджер? Райджер кисло осміхнувся. Сумніваюся, що Вільєрс мав намір виступити. Якщо ви цікавитеся моєю думкою, сер, то це був звичайнісінький маніяк. Довгих десять років він був в'язним землі і тому вифантазував собі можливість втечі за допомогою передачі маси у просторі. Можливо, тільки це і підтримувало його життя. Зліпив якусь модель, щоб інсценізувати демонстрацію. Я не стверджую, що мало місце умисне шахрайство. Ні, мабуть, він був божевільно щирий щирістю божевільного. А вчорашнього вечора настала кульмінація. Він прийшов до нас у номер, він ненавидів нас за те, що ми мали змогу літати за межі землі і влаштував собі уявний тріумф над нами. Думкою про це він тільки й жив усі останні десять років. Може, розмова з нами і стала тим струсом, що певною мірою повернув до нього здоровий глузд. Він усвідомив, що не зможе виступити на симпозіумі, бо просто ні з чим виступати. Тому і спалив доповідь, а хворе серце не витримало. Куди вже може бути гірше?» Мандел слухав астронома з Церери з виразом гострого осуду на обличчі. «Звучить дуже логічно, доктор Райджер, але зовсім не відповідає дійсності», – почав він. Мене не так легко, як ви собі гадаєте, обдурити якимось шахрайським експериментом. А тепер, за даними реєстрації учасників симпозіуму, які я змушений був переглянути поспіхом, ви всі троє були однокурсниками Вільєрса. Це справді так? Вони ствердно кивнули. А на симпозіумі є ще хтось із вашого випуску? Ні, відповів Каунас. Того року тільки нас четверо кваліфікували на докторат з астрономії. Власне кажучи, Вільярс теж мав захищатись, якби. Я все зрозумів. перебив його мандал. Гаразд, у такому випадку хтось із вас трьох ще раз відвідав Вільярса в його номері десь опівночі. Запала коротка мовчанка. Не я. Врешті холодно озвався Райджер. Каунас, сидячи з широко розплющеними очима, заперечливо похитав головою. На що ви натякаєте? запитав Тальєферо. Один з вас приходив до Вільєрса опівночі і просив дати доповідь, щоб прочитати її. Не можу судити про справжню причину відвідин, а цілком імовірно, що з умисним наміром довести Вільєрса до інфаркту. І коли Вільєрс конав, то злочинець, якщо я можу так його назвати, почав діяти. Він вихопив доповідь, яка, хотів би додати, можливо, лежала під подушкою, і скопіював її сканером. Саму доповідь він потім знищив у дезінтеграторі, але через поспіх не до кінця. «Звідки вам усе це відомо?» – не втерпів Райджер. «Ви були очевидцем?» «Майже», – відказав мандал. Вільєрс не помер після першого нападу. Коли злочинець вийшов, він ще спромігся дотягтися до телефону і подзвонити в мій номер. Прохрипів кілька фраз, достатніх, щоб з'ясувати, що скоїлося. На жаль, в номері мене не було, затримався допізна на засіданні. Однак магнітофонний секретар усе записав. Повертаючись додому чи в кабінет, я завжди прослуховую записи. Канцелярська звичка. Я одразу ж подзвонив до Вільєрса. Він був уже мертвий.